Частина 2. З дитинства я звик до того, що найзатишнішою умовою мого існування є тиша і тінь. Мені навіть пишеться значно краще, коли світло не надто яскраве. Бувало, що вдень я навіть зашторював вікна. І коли я отак нагло втратив і тишу, і затінок одночасно, то хоч не хоч, а запанікував. Від часу першого дзвінка з Америки мене стали переслідувати безглузді в своїй одноманітності сни, які доводилися щоранку струшувати себе, мов пожовкле листя. Я скидався на дерево, осіннє дерево з гніздами ворон і тривожним каркотом у голові, зі зграєю скулених ворон, що мокнуть під мжичкою випарів учорашнього вина, яке тепер скупчилося червоними хмарами десь між тім'ям, та мозком, і сіється, сіється на весь мій світ, який умістився в голові, світ оповитий туманами і мрякою. Сни вимучували мене, зривали серед ночі, і я інколи, навпомацки вмикаючи світло, брав книжку і читав, поки сон мене знову не зморював. Мені снилося, що Христя приїхала, і я хочу їй зателефонувати, але не можу пригадати номера телефону. Я шукаю, шукаю цей номер, але в записнику чомусь бракує саме тієї найголовнішої сторінки». Я намагаюся його пригадати. Дві-три перші цифри навіть досить чітко вимальовуються, і це вже неабиякий поступ, але наступні чомусь мені не даються, вислизають із пам'яті або з'являються у безлічі комбінацій, які я тут таки і перевіряю, схвильовано прислухаючись до голосів на протилежному кінці дроту, намагаючись уловити щось знайоме». Врешті-решт я йду до її будинку, тиняюся довкола, вичікуючи, може вона вийде. Чому я не можу просто увійти туди? Тому що мені скажуть, її нема, вона не приїхала. Я в цьому певен і через те й надіюся тільки на телефонний дзвінок. У день, коли батьки її на роботі, а вона сама з бабцею, є надія, що вона перша підніме слухавку, але у мене немає номера. І мене охоплює розпач, жахливий розпач. Мені хочеться кричати, я навіть деколи кричу уві сні, А коли прокидаюся, то цей крик і щебринить мені у вухах. Я повертаюся від її будинку з нічим. І весь час те саме. Вона повторюється і повторюється з різними варіаціями. А вранці, пригадавши сон, я не можу збагнути цих своїх переживань, бо не відчуваю вже до неї нічого, крім образи. Вона мені не потрібна І якби повернулася не у вісні, а наяву Я б ніколи не намагався побачитися з нею Але сни, очевидно, висвітлюють якийсь мій потаємний бік свідомості Десь глибоко в душі залишалося ностальгійне почуття до неї Там, у глибині пам'яті, мабуть, я все ще її кохав У будинку ще довго залишалися її речі Парфуми, помади, тіні, зубні щіточки, гребінці з вичесаним волоссям, ліки, взуття, купи манаття, майтки і колготки. Все, що просякло її запахом, відбитками її пальців, її подихом. Я виносив їх у садок і спалював. Коли я дивився на полум'я, мені вважалося, що я спалюю свою дружину, адже разом із тими речами згорало щось більше. Тепло її тіла, дотики пальців, вуст. Жмут волосся, намотаного на щітку, спалахнув особливо радісно, вдаривши у ніс смородом. Мені здавалося, що сам я з кожним таким спаленням стаю дедалі чистішим і чистішим, проходячи чистилище перед тим, як потрапити в рай». Я розтягував це задоволення, хоча міг спалити Гедюсе одним жужмом. Але оця поступовість давала мені змогу, мов би, і самому з кожною річчю горіти, пригадувати собі щось із нею пов'язане. Де вона була куплена? Коли була вбрана чи використана в останнє, а коли вперше? Отак От поступово я стісував пам'ять про неї. Стружка за стружкою. А вогонь реагував по-своєму на кожну річ. Одну він хапав пожадливо і хтиво своїми мацаками і вмить ковтав, до іншої приглядався, заходив то з одного, то з іншого боку, облизував і притсмакував, як справжній гурман». І так поволі відгризав по кавалкові, смакуючи, а потім ще довго танцював на рештках, блимаючи безліччю іскр. А деколи він шипів та лютився, і навіть гучно стріляв, збиваючи вгору попелу й диму. Щоб задобрити його, я підкидав гілки і старі газети». Але жодного разу він так не тішився, як тоді, коли я жбурляв йому рисунки, ескізи, олійну ляпанину, на яких була зображена її матінка. Хижа сува з розщепіреними кігтями, ненаситним кривим дзьобом і пронизливими очима. Христя так часто малювала її зовсім не тому, що з палкої любові намагалася зафіксувати якнайбільше образів у найрозмаїтіших ракурсах, аби потім, колись, по смерті старої, милуватися ними. Насправді вона просто змушена була використовувати матінку як натурницю, вправляючись у малюванні портретів, бо та її стерегла як діамант у королівській короні і нікуди не відпускала. На окремих малюнках матінка була зовсім гола, хоча ледве чи вона розбиралася перед донькою, щоб позувати на голяса, як позують фахові натурниці. Це вже донька в уяві своїй роздягала матір до гола, домислюючи окремі невидимі частини тіла. Цікаво, чи бачила стара ці акти? Гадаю, що ні, бо її могли б збісити такі натуралістичні зображення її потворності. Обвислих філеюк, випуклих шинок і тлустих полядуць. Я вдоволено спостерігав за тим, як ці важкі клуби, масивні ляшки, об'ємні обвислі груди деформуються, видозмінюються, всихають від жару. Як вони випинаються і надуваються, відтак тріскають, зі щелин вистрибують червоні язики, і тіло матінки чорніє, скручується, розсипається. А вогонь у захваті танцює, танцює, як дикий острів'янин, аж поки не заспокоїться, зосередившись на якомусь шматі, лише час до часу грайливо моргаючи мені своїм червоним оком, щоб я пригостив його ще якимось мальовидлом. Але ні, я ці малюнки не спалюю за одним разом. Я спалюю їх не більше, як по одному». Я виношу їх у садочок урочисто, наче коронну страву Хвильку тримаю в руках, розглядаючи, а потім лагідно Мов паперового човника опускаю у вогонь І він якусь мить пливе, гойдається, тремтить на його хвилях Так ніби й вогонь не поспішає, а придивляється і вагається Перш ніж обхопити з усіх боків і знищити дотла Мабуть, і вогонь відчував, що то була рідкісна мегера, яка могла щодня влаштовувати скандали і своєму чоловікові, і його матері, і доньці, і ніколи не втомлювалася дзявкати, цвіркаючи слиною і вибухаючи лементом. Чоловік, звикнувши споживати лише обіди, зготовані його матір'ю, ніколи не їв того, що виварювала його жінка – і це викликало невмалиму образу, яка виливалася у неабияку істерику. З виховною метою вона театрально виливала з зупи через вікно, жбурляла шніцелі в унітаз, а кашу висипала йому на ліжко. Водночас з усієї своєї зміїної душі знущалася зі сторенької бабці, навмисне підкручуючи газ під її баняками, аби страва пригоріла. А коли її на тім було прилапано... То просто вимикала газ, підсипала солі чи перцю, доливала води до зупи або кидала кавальчик гнилого м'яса, яке завжди на такий випадок зберігала в холодильнику, акуратно загорнувши у кілька шарів целофану. А потім усе списувала на те, що бабця змаразміла і нічого не пам'ятає, не керує собою, але чоловік... Усе одно вперто не їв її обідів, бо варити вона так ніколи і не навчилася, і, гадаю, у пеклі, куди вона конче мусила потрапити, варять на смолі смачніші страви. Вона не заспокоїлася доти, доки не загнала свикруху в могилу, і чоловік нарешті не потрапив з головою і ногами в її цупкі павучі сіті. Звідтоді він уже так ніколи і не виборсався з них» надійно плутаний, скручений і зневолений, змушений доживати віку в парі зі старою павучихою, трюхлявіючи разом із нею, обростаючи мохом і лишаєм, ніколи не гадаючи, що будь-якої хвилі може настати той час, коли не буде кому і ложки води подати, не буде кому поховати, і тільки вітер і ніч прийдуть до них на могилу.